Meditații duhovnicești la a doua epistolă a lui Ioan Versetul 8 Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Deși noi, copiii lui Dumnezeu, suntem păziți tot timpul de puterea lui Dumnezeu, 1 Petru 1 cu 5, și viața noastră este de plin asigurată în mâna lui, așa încât să nu fim niciodată în pericol de a o pierde, Ioan 10 cu 28, totuși avem și noi de păzit ceva, rodul muncii noastre, în vederea aceasta, ni s-au dat îndemnuri și porunci puternice, chiar de însuși nostru, când a zis Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Matei 24,4 Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26, cu 41. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Matei 7, cu 15. Păziți-vă de oameni. Matei 10 cu 17. Ce vă zic vouă, zic tuturor. Vegheați. Marcu 13 cu 37. Și Sfinții apostoli, prin Duhul Sfânt, ne îndeamnă stăruitor. Fiți treji și vegheți pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. 1 Petru 5 cu 8 Vegheați în vederea rugăciunii. 1 Petru 4 cu 7 Vegheați, fiți tari în credință. 1 Corinteni 16 cu 13 Să păzești aceste lucruri. 1 Timotei 5 cu 21. Iată numai câteva din îndemnurile cuprinse în Noul Testament pentru noi, credincioșii în vederea păzirii. Dumnezeu ne păzește viața cea nouă, ne păzește mântuirea. Aceasta e partea lui. Partea noastră însă este să păzim rodul muncii noastre și partea noastră nu o face Dumnezeu. Trebuie să ne o facem noi, cu toată grija. Păziți-vă bine, să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. O pază totdeauna trează și conștientă de ceea ce are de păzit, aceasta e paza care păzește bine. Lao Tzu, filozof chinez din vechime, spunea, Cine nu respectă calea lui Dumnezeu, pierde înainte de vreme. Ca să ne păzim bine, trebuie mai întâi să ne cunoaștem bine, să știm bine părțile slabe unde am putea fi atacați de vrășmași și de hoți ca să nu ne răpească valorile noastre duhovnicești. Ca să ne păzim bine, trebuie să cunoaștem bine pe vrășmașii noștri care au planurile lor cu privire la noi. Sfântul Apostol Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, scria limpede să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. 2 Corinteni 2 cu 11 Unul dintre planurile satanei este împrăștierea făpturilor lui Dumnezeu, dezbinarea lor, ispitindu-le cu lucruri frumoase și atrăgătoare, așa ca pe Eva, facerea 3 cu 46. Cu lucruri frumoase, de dorit, a fost ispitită Eva. Împrăștierea, despărțirea de Dumnezeu și de frați prin duhul de partidă poate fi ceva atrăgător dacă cineva are un rol în acea partidă. Rodul muncii noastre, prin predarea care am făcut-o în cadrul unei adunări, cult, din multele câte sunt pe pământ, poate fi o pierdere. Dacă nu poate fi cuprins în rodul dorit de Dumnezeu, în unitatea copiilor săi într-un singur trup. Ioan 11 cu 52 În cartea lui Esra citim despre evrei care s-au întors din robia babiloniană. Când împăratul Cir a dat decretul de eliberare, le-a dat înapoi vasele sfinte și uneltele de la templu, precum și aurul, argintul, și toate lucrurile scumpe luate din Ierusalim. Împreună cu acestea, autoritățile care au dat aceste lucruri în mâna evreilor ca să le ducă la Ierusalim, le-au dat porunca fiți cu ochii în patru și luați lucrurile acestea sub paza voastră, până le veți cântări înaintea căpeteniilor, preoților și înaintea leviților și înaintea capilor de familii ai lui Israel. La Ierusalim, în cămările casei Domnului. Ezra 8 cu 29 A fi cu ochii în patru înseamnă a fi atent de jur în prejur în cele patru puncte cardinale de unde ar putea ataca vrășmașul și gata pentru apărarea valorilor duhovnicești folosind toată armura lui Dumnezeu. Efesen 6 de la 11 la 18 Cine păzește bine... Sub călăuzirea Duhului Sfânt nu va putea pierde nimic, iar rodul muncii lui se va vedea limpede și între oameni și înaintea lui Dumnezeu. Aceasta e răsplata. Rodul muncii este câștigat prin Harul lui Dumnezeu și el câștigă noi valori pentru împărăția lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă împreună lucrător cu Domnul Isus Matei cu 30, pe ogorul Evangheliei, să strângem ce strânge el, iar apoi să păstrăm rodul printr-o viață de curăție, de rugăciune, de veghere și de ascultare de el. Cine muncește pe ogorul Domnului trebuie să aibă și un rod al acestei munci. Nu poate fi cineva mădular în trupul lui Hristos fără nicio slujbă. Rodul mlădiței este felul viței. Vița rodește struguri, nu altceva. Cine este în vița, Hristos, rodește felul de a fi al lui Hristos. Să fim veghetori, ca să nu pierdem acest rod prin pornirile firii vechi sau prin ispitele din partea lumii. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu 17 citim, dar Isus le-a spus, tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Ce mărturisire prețioasă! Ea izvorăște din iubirea nemărginită a lui Dumnezeu, care se descoperă ca tată în fiul său prea iubit. Deoarece toată lucrarea omului este zadarnică, Dumnezeu lucrează pentru a-l scoate din starea de păcat. După cele șase zile ale creației, Dumnezeu a văzut că tot ceea ce el făcuse era foarte bun. El s-a odihnit a șaptea zi, dar când a intrat păcatul, totul s-a stricat. Omul, ca creației, a căzut în suferință și în moarte, deci a devenit nefericit. Dumnezeu ar fi putut să nimicească tot ce crease pentru a lua dinaintea lui omul păcătos, Dar. Această primă creație era provizorie, Dumnezeu avea în vedere ceruri noi, un pământ nou și oameni desăvârșiți pentru a locui veșnic. El a trebuit să pornească din nou la lucru, el nu a putut să se odihnească atunci când l-a văzut pe om suferind, incapabil de a ieși din înfiorătoarea stare în care păcatul îl așezase, în iubirea sa a dorit să-l facă fericit. Iată lucrarea care o făcea fiul în cu tatăl său, care nu îi îngăduia să stea fără lucru într-o zi de sabat. El nu putea să se bucure de odihnă în mijlocul unei stări de păcat și de suferință. Odată săvârșită lucrarea lui Dumnezeu, când toți sfinții vor intra în odihna sa, Evrei 4, Dumnezeu va tăcea în dragostea lui. Cefania 3, cu 17 toți aceia care se bucură de dragostea lui Dumnezeu se află în starea veșnică, primiți în odihna lui Dumnezeu. Se povestește că în primul război mondial, un ofițer german de aviație de pe frontul de vest a trebuit să aterizeze forțat cu avionul său după ce fusese grav rănit de un glonț. A avut încă putere și prezență de spirit să îndrepte avionul spre linia germană. Când a aterizat și s-a văzut înconjurat de soldații veniți în ajutor, a întrebat – Am aterizat corect? – Desigur, i s-a răspuns. A întrebat încă o dată îngrijorat – Am aterizat corect în spatele liniei germane? Încă o dată i s-a adeverit – Desigur, ai aterizat corect. Atunci, peste fața lui a trecut un zâmbet, a ridicat mâna... A arătat spre cer și a spus, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, acum plec spre înălțimile cerești sus, la mântuitorul meu. Brațul ridicat a căzut, ochii lui luminați încă de bucurie s-au închis, iar sufletul lui a zburat în patria veșnică la domnul său. La înmormântarea sa, predicatorul a pornit de la întrebarea ofițerului, am aterizat corect și a întrebat pe soldații din jurul mormântului, Voi, dragi colegi, unde veți ateriza? Spune, colegule, unde vei ateriza? Această întrebare serioasă o adresăm și noi, fiecărui cititor. Va fi sufletul tău în liniște când corpul tău pământesc va fi pus în mormânt? Are sufletul tău o ancoră sigură și tare dincolo de linia morții în patria cerească la Domnul Isus? Spune, unde vei ateriza? În slava veșnică sau în chinul veșnic? E bine să cunoaștem câteva din laturile muncii noastre duhovnicești ca să fim mai atenți când e vorba de pază. Numele bun pe care l-am câștigat printr-o muncă stăruitoare... Este o mare valoare care ne ajută în lucrarea pe ogorul Domnului, în câștigarea de noi suflete pentru mântuire. Dacă prin neveghere am pierdut numele bun din pricina unui păcat, cum mai putem face lucrarea lui Dumnezeu? Cine mai primește ceea ce propovăduim noi? Vai, aș vrea să strig cu toată puterea, frații mei, păstrați-vă cu grijă numele bun, printr-o viață curată. Căci, odată pierdut acest rod al unei munci îndelungate, greu se mai poate recâștiga. Mântuirea, nu v-ați pierdut-o pentru că v-ați pocăit îndată de păcatul săvârșit, dar v-ați pierdut încrederea în fața oamenilor cărora trebuia să le aduceți adevărul Evangheliei. Bucuria și pacea lăuntrică sunt alte laturi ale rodului muncii noastre duhovnicești, pe care Duhul Sfânt le-a sădit în noi. Să avem grijă să nu le pierdem, căci fără pace și bucurie nu putem face lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Fără bucurie și pace trăim o viață chinuită și lipsită de spor duhovnicesc. Starea de ascultare și de supunere față de Dumnezeu este iarăși o latură a rodului muncii noastre duhovnicești. În urma acestei stări, Dumnezeu își găsește plăcerea în noi și se bucură de toate mișcările ființei noastre. Dacă însă suntem neascultători, nu-i mai suntem plăcuți, deși nu ne-am pierdut starea, calitatea de copii ai săi. Când lui Dumnezeu nu-i mai place de noi, cum mai putem să rămânem liniștiți? De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, scrie Sfântul Apostol Pavel. 2 Corinteni 5 cu 9 Silința este munca noastră, iar starea de a fi plăcuți lui Dumnezeu este rodul acestei munci. Mai sunt și alte laturi ale rodului muncii noastre pe care trebuie să le păzim. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. E potrivit să amintim aici versetul din 1 Corinteni 3, 12 la 15 unde este vorba de lucrarea, munca, de zidire pe temelia pusă. Dacă nu se zidesc valorii duhovnicești, adevărul sfânt, pe această temelie, se pierde rodul muncii, deși mântuirea nu se pierde. La fiecare pas ne pândește o primejdie, să fim cu mare grijă. Drumul pe care trecem este plin de mulți tâlhari, care caută să ne fure valorile pe care le purtăm, prin Harul lui Dumnezeu. Așa este drumul împărăției cerurilor. Dacă veghem și dacă întrebuințăm toată armura dată nouă de Dumnezeu, nu vom suferi nicio pagubă, chiar dacă ar sări asupra noastră mulți dintre tâlharii care stau ascunși prin tufișurile de pe marginea drumului. Păcatul în toate laturile lui, îngrijorările vieții acesteia, Duhul Lumii, Învățăturile străine de Duhul Noului Testament, slava deșartă și goana după un câștig mârșav, iată câțiva dintre tâlharii care ne pândesc la tot pasul, să rămânem deplin plin ascunși în Domnul Isus, în persoana și în învățătura Lui și atunci ființa noastră va fi totdeauna trează, luminată, puternică și plină de biruință.